Хтось вірить, світ зжере вогонь, хтось вірить лід. Жагай моїх торкалась скронь, тож я обстоюю вогонь. А двічі світ умлі конатиме ненависть враз, Підкаже, хай нещідний лід накриє нас з мете і слід. Роберт Фрост Усі наші спроби викрутитися були марними. З похололим серцем я дивилася, як він збирається мене захищати. Він був до болю напружений, проте ні на мить не вагався, хоча ворогів було значно більше. І Я знала, що допомоги чекати немає звідки. В цю таки хвилину його родина змагається за свої життя так само, як він зараз боротиметься за наші. Чи я колись дізнаюся, як закінчилась та, інша битва? Хто в ній переміг, і хто програв? Чи доживу я до того? Шансів майже не було. Чорні очі, які дико жадали моєї смерті, виглядали момент, коли мій захисник послабить пильність. Момент, коли мені настане кінець. З далекого холодного лісу долинуло завивання вовка. Розділ перший. Ультиматум. Белло, не знаю, навіщо ти змушуєш Чарлі носити записки через Біллі, наче мило в другому класі. Якби я захотів поговорити з тобою, то відповів би на... Ти зробила свій вибір, ясно? Ти не можеш мати те і те одночасно, коли... Що саме у фразі «Смертельні вороги» тобі найскладніше? Послухаймо. Я знаю, що поводжуся на чепокидьок, але іншого вибору в мене нема. Ми не можемо бути друзями, коли ти проводиш увесь час серед кодла. Коли я про тебе забагато думаю, стає тільки гірше, тому не пиши мені більше. Так, я сумую за тобою. Дуже. Але це нічого не змінює. Вибач. Джейкоб. Я пробіглася пальцями по записці. Відчуваючи вм'ятини не там, де він так сильно натискав ручкою на папір, що той мало не порвався. Я уявляла, як він писав це гнівне послання своїм кривим почерком, викреслюючи рядок порядку, коли слова лягали не так, як йому хотілося, і напевно зламав ручку з своїй великій долоні. Це пояснило б чорнильні плями на папері. Від напруження хмурилися його чорні брови і зморшки вкривали чоло. Якби я це побачила то либо, не втрималася б від сміху. «Розслабся, Джікове, а то заробиш собі крововиливу мозок», сказала б я йому. «Ну жбо, викладаюся на чистоту». Але сміятися – то було останнє, чого мені хотілося, коли я вкотре перечитувала слова, які вже викарбувалися у мене в пам'яті. Його відповідь на мою благальну записку, яку Чарлі передав йому через Біллі, ніби у другому класі, як він влучно зауважив, зовсім мене не здивувала». Навіть не розгортаючи, я вже знала її зміст. Але я не очікувала, що кожен закреслений рядок ранить мене, наче лезо, а за кожним реченням ховалося цілісіньке море образи. Біль Джейкоба края в мені серце сильніше, ніж власний. Поки я так міркувала, з кухні долину в гострий запах смаленого. Вдома, крім мене, ніхто не куховарить, тому це дало мені привід для хвилювання. Запхнувши зім'яту записку до задньої кишені, я миттю збігла вниз. Банка із соусом для спагетті, яку Чарлі розігрівав в мікрохвильовці, уже збиралася вибухнути, коли я ривком відчинила дверцята і дістала її звідти. «Що я зробив не так?» – невдоволено запитав Чарлі. «Спочатку, тату, знімають кришку. Метал не можна класти в мікрохвильовку». Я швидко відкрутила кришку і, наливши в тарілку трохи соусу, запхнула його в піч, а банку назад у холодильник. Виставила час і натиснула «Старт». Набундючений Чарлі споглядав мої корективи. «Я правильно варю макарони?» Я кинула погляд на каструлю, що стояла на вогні. Ось воно, джерело смороду, який мене насторожив. «Не завадило б помішати», – делікатно зазначила я. Взявши ложку, я спробувала відшкрепти коржеподібну макаронну масу, що прикипіла до дна каструлі. Чарлі зітхнув. «І що все це значить?» – запитала я його. Склавши руки на грудях, він втупився у зливу, яка перещіла за вікном. «Не знаю, про що ти говориш», – пробурмотів він. Я розгубилася. «Чарлі куховарить? І чому він такий похмурий?» «Едварда ще не було. Зазвичай таку поведінку татко беріг для мого хлопця. Й аж зі шкіри пнувся, щоб кожним словом і жестом подати справжній приклад неприязності. Але дарма Чарлі так старався. Едвард і без тої вистави чудово знав, що про нього думає мій тато». Слово «хлопець» викликало знайомий неприємний присмак. і Я замислилася над ним, помішуючи макарони. Це було не те слово. Зовсім не те. Мені потрібно було щось таке, щоб передати вічну відданість. Але у повсякденному житті слова «доля» і «суджений» звучать дешево. Для мене Едвард підібрав інше слово, від якого і походив отой неприємний присмак. На саму згадку про нього я починала нервувати. Наречена. Пххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх я сахалася самої думки. «Чи я щось прогавила? Відколи ти готуєш обід?» – запитала я Чарлі. Макаронний корж застрибав у киплячій воді, щойно його відшкребли від дна. Точніше, намагаєшся готувати. Чарлі знизав плечима. «Не існує закону, який забороняв би мені куховарити у власній домівці». «Тобі ліпше знати?» – відповіла я з лукавою посмішкою, дивлячись на поліцейський значок, приколотий до його шкіряної куртки. Ха, він скинув куртку, наче мій погляд нагадав йому, що треба роздягнутися, і почепив її на гачок, призначений для його приладдя. Пасок для зброї давно висів там. Уже декілька тижнів він не відчував потреби одягати його, ідучи на роботу. Адже більше не траплялося таємничих зникнень, і ніхто більше не скаржився, що бачив велетенських загадкових вовків у тих лісах, де панує вічна злива. Я мовчки тицяла виделкою в спагетті, я чекала, поки Чарлі наважиться заговорити про те, що турбувало його увесь цей час. Мій татко був людиною небагатослівною, і ця його спроба влаштувати зі мною вечерю за одним столом і ясно свідчила про те, що зараз у нього на думці просто не бачена кількість слів. Я поглянула на годинник. Віднедавна я стала робити це кілька хвилин. Десь за півгодини наша вечеря закінчиться. Час по вечері був для мене найтяжчим. Відколи мій колишній найкращий друг... І вовкулака за сумісництвом. Джейкоб Блек, доніс таткові, що я без дозволу брала мотоцикл, то була зрада, яку він замислив, щоб посадити мене під домашній арешт, аби я не могла бачитися зі своїм хлопцем. І за сумісництвом вурдалаком, Едвардом Калленом. Едварду дозволялося бачитися зі мною лише з сьомої до пів вечора, завжди в стінах моєї домашньої в'язниці і завжди під вартою таткового незмінно невдоволеного погляду». Це був обтяжений варіант мого попереднього арешту, під який я потрапила за триденне зникнення без попередження і один стрибок зі скелі. Певна річ, ми й надалі бачилися з Едвардом у школі, бо тут Чарлі нічого не міг вдіяти. А ще Едвард проводив майже кожну ніч у мене в кімнаті, хоча про це Чарлі нічого не знав. Вміння Едварда залазити у моє вікно на другому поверсі було таким самим корисним, як і його вміння читати думки Чарлі. І хоча з Едвардом я не бачилася лише ці декілька годин по вечері, але ніяк не могла дочекатися, поки вони минуть. Проте тягнулися вони неймовірно довго. Та незважаючи на це, я зносила своє покарання без жодних скарг, бо, по-перше, я його заслужила, а, по-друге, не хотіла робити боляче таткові, тікаючи з дому зараз, коли на обрії вже виднілася набагато довша розлука. Не для Чарлі, але очевидна для мене. Щось тихо бурмочучи, тато сів за стіл, розгорнув свіжу газету і вже за хвилину несхвально прицмокував язиком. «Не знаю, тату, навіщо ти читаєш ці новини, якщо вони тебе так дратують?» Він пропустив моє зауваження повзвуха, продовжуючи буркотіти в газету. «Оце тому всі хочуть жити в маленькому місті. Та це ж не чувано!» «А що знову не так з великими містами?» Сієтел виривається у лідери за кількістю вбивств в Україні. П'ять нерозкритих справ за останні два тижні. Можеш таке уявити? На мою думку, Фенікс у цьому списку стоїть вище татку. Я це знаю на власному досвіді. Хоча я ще ніколи не була так близько до того, щоб стати жертвою убивства, ніж після переїзду в це тихе, безпечне містечко. І, до речі, включена не в один чорний список. Ложка затремтіла у мене в руці, так що вода мало не розхлюпалася. Краще віддяки я від тебе і не чекав, мовив Чарлі. Я припинила спроби рятувати обід і почала подавати на стіл. Щоб покраїти спагетті, довелося взяти ніж для м'яса. Спочатку я відтяла порцію для Чарлі, потім для себе, а він тим часом здивовано споглядав мої приготування. Чарлі приправив спагетті соусом і взявся до страви. Якось прикрасивши свою макаронну брилу, я без великого натхнення наслідувала татків приклад. Певний час ми їли мовчки. Чарлі досі сканував новини, тому я розгорнула свій зачитаний томик Буремного перевалу Емілії Бронте на тому місці, де зупинилася сьогодні вранці за сніданком, і спробувала поринути в Англію початку минулого століття, чекаючи, поки він заговорить. Саме на частині, де Гіткліф повертається, Чарлі відкашлявся і кинув газету на підлогу. «Ти маєш рацію», – сказав Чарлі. «Це все не просто так», – він постукав виделкою по кликій суміші. Я хочу з тобою побалакати. Я відклала книжку вбік. Палітурка була така пошарпана, що сторінки порозсипалися по столу. То треба було так і сказати. Він кивнув, насупивши брови. Гаразд, наступного разу я це врахую. Я лише подумав, що звільнення від приготування обіду тебе пом'якшить. І я розсміялася. Тобі це вдалося. Від твоїх кулінарних здібностей я просто розтанула. Про що буде розмова, тату? Про Джейкуба. Кам'яний вираз застиг у мене на обличчі. «А що таке?» – запитала я, напружившись. «Спокійно, білку. Я знаю, ти досі гніваєшся, що він тебе здав, але то був правильний учинок. Він повівся відповідально». «Відповідально», – повторила я угідливим тоном, закотивши очі. «Гаразд. То що там із Джейкобом?» «Просте буде запитання» – відлунуло у мене в голові. «Що там із Джейкобом? Яке мені до нього діло?» «До колишнього найкращого друга, який тепер...» «Хто? Мій ворог?» Я зіщулилася. Несподівано Чарлі з обережністю поглянув на мене. «Тільки не серця на мене гаразд?» «Не сердитися?» «Ну, це і про Єдварда також». Я насторожилася. Голос Чарлі став різкішим. «Хіба я не впускаю його до будинку?» «Так», – сказала я. «На короткі проміжки часу. Звичайно, ти міг би мене іноді випускати на двір». Продовжила я жартівливим тоном, адже те, що мене об'язнено до кінця навчального року, було мені добре відомо. Останнім часом я добре поводилася. «Це саме те, до чого я веду». Потім обличчя Чарлі розпливлося в усмішці, і його очі засяяли. На мить він здався на 20 років молодшим. У цій усмішці я побачила проблиск надії і повільно провадила. «Тату, я щось заплуталася. Ми говоримо про Джейкоба». «Про Едварда чи про мій домашній арешт?» Усмішка спалахнула знову. «Про все потроху». «А який між ними зв'язок?» – запитала я обережно. «Так от», – видихнув він і підняв руки, ніби здаючись. «Гадаю, що тебе можна звільнити достроково, за гарну поведінку. І як на підлітка, ти диво терпляча і ні на що не скаржишся». Від здивування у мене полізли вгору брови, і я мало не скрикнула від радості. «Серйозно? Я вільна?» «Чому він передумав?» «Я була впевнена на всі сто, що залишатимусь під домашнім арештом, поки сама не втечу». Та й Едвард навряд чи сприяв тому, що Чарлі розчулився. Чарлі підняв догори палець. «Умовно». Ентузіазм розвіявся. «Чудово», – мовила я, мало не плачучи. «Белло, це більше прохання, ніж вимога. Ти вільна, але я сподіваюся, що ти використаєш цю свободу мудро». «Що ти маєш на увазі?» Він знову зітхнув. «Я знаю. Ти волієш збувати увесь час із Едвардом?» «Я також проводжу час із Алісою», – випалила я. Для сестри Едварда час був необмежений погодинно. Вона приходила і йшла, коли хотіла. Чарлі був, наче пластилін у її вмілих руках. «Так, це правда», – сказав він. «Але ж, Белло, у тебе є ще інші друзі, окрім калинів. Точніше, були». Ми подивилися одне одному овічі. «Коли ти востаннє говорила з Анджелою Вебер?» Кинув він мені. В п'ятницю за обідом миттю відбила я удар. Перш ніж Едвард повернувся, мої шкільні знайомі були поділені на дві групи. Добрі та злі, як я їх для себе назвала. Інший варіант – наші і не наші. До добрих належали Анджела, її незмінний хлопець Бенчейні, а також Майк Ньютон. Оці троє великодушно пробачили мої витівки, коли Едвард поїхав. Лорен Мелорі була легким ядром не нашого табору, і майже всі решта, у тому числі моя перша подруга у Форксі, Джесика Стенлі, здавалося пристали на її антибалівську пропаганду. А після повернення Едварда до школи, ці два табори розділилися ще чіткіше. Едвардове повернення дещо похитнуло мою дружбу з Майком, проте Анджела з Беном залишалися непохитновірними. Незважаючи на природну антипатію, більшість людей прихильно ставилася до каленів, і Анджела незмінно сідала поруч за лісою щодня за обідом. За декілька тижнів навіть почало здаватися, що вона там непогано почувається Кожен, хто хоча б раз поспілкувався з калинами, був від них у захваті «Після школи?» – запитав Чарлі, витягаючи мене з роздумів «Я ні з ким не зустрічаюся після школи, тату Я під арештом, забув, а в Анджели до того ж є хлопець, вона постійно з Беном Якщо я справді вільна?» – зазначила я з відчутною іронією «Ми могли б ходити на подвійні побачення». «Гаразд. Але раніше...» «Він вагався». «Ви з Джейком зазвичай гуляли разом, а тепер...» «Я перервала його». «Можна одразу до суті, тату? Що ти хочеш сказати? Конкретно?» «Гадаю, що заради свого хлопця, Белло, тобі не слід нехтувати іншими друзями». Суворо мовив він. «Це не дуже гарно з твого боку. І до того ж, на мою думку, твоє життя було б зрівноваженішим, якби ти знайшла в ньому місце для інших людей». «Те, що сталося минулого вересня...» «Я здригнулася». «Так от», – сказав він, наче обороняючись. «Якби в тебе було інше життя, окрім Едварда Калина, цього могло би не статися». «Усе б сталося саме так», – буркнула я. «Може так, а може й ні». «До суті», – нагадала я йому. «Використовуй цю нову свободу і для інших друзів також. Зрівноважу життя». «Я неохоче кивнула». «Рівновага – це добре». «Може ще розписати зустрічі з друзями погодинно?» Він скорчав міну, але заперечливо похитав головою. «Ні, навіщо так ускладнювати? Просто не забувай їх!» Саме з цією дилемою я наразі боролася. Мої друзі, люди, з якими я більше не зможу спілкуватися після випуску, заради їхньої ж безпеки. Як бути? Бачитися з ними поки можливо? Чи почати віддалятися уже зараз, щоб потім не рубати кінці зненацька?» Мене пересмикнуло на думку про другий варіант. «Особливо Джейкоба», – додав Чарлі, відірвавши мене від подальшого обдумування можливих варіантів. «Ще більша дилема, ніж перша. Я не одразу знайшла потрібні слова. З Джейком може бути складно». «Блеке нам майже родина, було, сказав Чарлі, суворо і водночас по-батьківському. «А Джейкоб був тобі дуже, дуже гарним другом». «Знаю». «Невже ти зовсім за ним не сумуєш?» Засмучено запитав Чарлі. Раптом до горла підкотив клубок. Довелося пару разів відкашлятися, перш ніж відповісти. «Так, сумую», – мовила я, дивлячись у підлогу. «Дуже сумую». «Тоді чому складно?» Але про це я говорити не могла. Звичайним людям, септо людям, на кшталт мене і Чарлі, не слід знати про таємничий світ легенди чудовиськ, які існують потай від нас. Але я знала про той світ усе, і як наслідок втрапила у чималеньку халепу. Проте втягувати туди Чарлі я не збиралася. «У нас із Джейкобом непорозуміння», – промовила я, добираючи слова. «Непорозуміння з приводу дружби. Розумієш, Джейкові завжди здавалося дружби замало. Я вирішила не вдаватися в деталі, хоч і правдиві, але зовсім не у порівнянні з тим, що зграя вовку лак, до якої належить Джейкоб, люто ненавидить Едвардову родину вампірів». І мене разом із ними, оскільки я твердо збираюся до неї приєднатися. Це було не те питання, яке можна вирішити за допомогою записки. Проте на мої дзвінки Джейкоб не відповідав. Значить, доведеться особисто зустрітися з Вовкулакою. Так, вурдалаки від цього не будуть у захваті. Хіба Едвард проти здорової конкуренції? Підсмикнув мене Чарлі. У відповідь я послала йому похмурий погляд. Немає ніякої конкуренції. Уникаючи Джейка, ти його ображаєш. Він би волів бути просто другом, ніж взагалі ніким. «Отакої! То тепер я уникаю його?» «Я більш ніж упевнена, що Джейкові дружба взагалі не потрібна». Ці слова обпікали язик. «А чому ти, власне, так вирішив?» «Здавалося, Чарлі розгубився». «Та якось Біллі сьогодні обмовився». «Ви з Біллі як дві старі пліткарки», – дорікнула я йому, з силою встромляючи виделку у грудку спагеті на своїй тарілці. «Біллі переживає за Джейка». Сказав Чарлі, Джейкові наразі скрутно, він дуже пригнічений. Я здригнулася, але не відвела очей від тарілки. А пам'ятаєш, яка ти була щаслива, коли цілі дні проводила з Джейком, зітхнув Чарлі. Я щаслива зараз, гиркнула я крізь зуби. Контраст між моїми словами і тоном, яким я їх сказала, розрядив напружену атмосферу. Чарлі вибухнув сміхом, та й я не стрималася. Гаразд, гаразд, здалася я. «Рівновага». «І Джейкоб». Наполіг він. «Я спробую». «От і добре. Знайди цю рівновагу, Белло. І, до речі, для тебе лист». Сказав Чарлі, різко переходячи від одної теми до іншої. «Там, біля плити». Я не поворухнулася. Мої думки безладно крутилися навколо Джейкового імені. Скоріше за все, то був старий лист. Учора я отримала посилку від мами і більше нічого не очікувала. Відсунувши стілець, Чарлі встав із-за столу. Він поклав тарілку в раковину, та перш ніж помити посуд, кинув мені товстий конверт. Лист ковзнув по столу і врізався мені в лікоть. Йой, дякую. Пробурмотіла я, спантеличена його наполегливістю. Потім я побачила зворотну адресу. Лист прийшов з університету Південно-Східної Аляски. Так швидко. Я гадала, що не встигла подати документи і сюди. Чарлі хихикнув. Я перевернула конверт і спрямувала на нього зіркий погляд. «Він розпечатаний». «Мені було цікаво». «Шерифе, ви мене вразили. Це ж кримінальний злочин». «Та читай уже». «Я витягла з конверта лист і згорнутий розклад занять». «Поздоровляю», – сказав Чарлі, перш ніж я встигла прочитати, бодай слово. Перша позитивна відповідь. «Дякую, тату». «Нам треба поговорити про навчання. Я тут наскладав трохи грошей». «Гей, постривай, про це не може бути й мови. Я не чіпатиму твоєї пенсії, тату». «У мене є власне заощадження на навчання. Це було далеко від дійсності, оскільки там би не вистачило і на перший семестр». Чарлі нахмурився. «Деякі з цих університетів коштують досить дорого, Білко. Я хочу допомогти. Тобі не потрібно їхати аж на Аляску лише тому, що там дешевше». Але річ була не в тому, що дешевше. Просто Аляска звідси далеко. І в Джуно 321 день на рік немає сонця. Перше подобалося мені, а друге – Едвардові. Я назбирала саме достатньо, а ще там є усілякі програми фінансової допомоги, і можна запросто отримати позику. Я сподівалася, що тато не помітить моєї брехні, бо в цьому питанні, я, власне кажучи, нічого не тямила. Ну, тоді... Почав був Чарлі, а потім замовк і відвів погляд. Тоді що? Нічого. Я просто... Він насупився. Просто хотів поцікавитися. Які Едвардові плани на наступний рік? О... Ну, Три короткі дзвінки в двері мене врятували Чарлі закотив очі і я підскочила «Іду!» – гукнула я, поки Чарлі бурмотів собі під носа щось навзірець «Забирайся звідси!» Я вдала, що нічого не почула і побігла впустити Едварда Я розчахнула двері З таким нетерпінням, що аж смішно І там стояв він Моє особисте диво За той час, що ми знайомі Я не перестала дивуватися бездоганним рисам його обличчя і знала, що ніколи не сприйматиму жодну частинку його, як щось буденне. Мої очі пробіглися по кожній деталі цього сніжно-білого обличчя. Вольове прямокутне підборіддя, більш м'які обриси повних губ, вигнутих зараз у смірці, Пряму лінію носа, гострі вилиці, широкий і гладенький лоб, наче висічений із мармуру. Трохи затулений прядкою бронзового волосся, потемнілого від дощу. Очі я залишила наостанок бо знала, що досить мені в них зазирнути, як я забуду про все на світі. Великі, золотисті, оточені густими чорними віями, вони випромінювали тепло. Коли я дивилася в його очі, у мене з'являлося дивне відчуття, наче моє тіло втрачає опору. А ще у мене трохи паморочилося в голові. Але це могло бути від того, що я забувала дихати. Вкотре, це було обличчя, за яке будь-який манекенник у світі ладен душу продати». Понадусякий сумнів, саме таку ціну запросили б за нього. Душу. Але ні, я в це не вірила. Я почувалася винною на саму лише думку про це, але була рада. Як я завжди раділа, що якраз мої думки Едвард не може прочитати. Я простягла до нього руку і зітхнула, коли його холодні пальці торкнулися моїх. Його дотик приносив мені дивовижне відчуття полегшення. Наче я довго відчувала біль, і цей біль раптом зник. Привіт. Я всміхнулася на додачу до свого привітання, яке не зовсім відповідало моїм відчуттям. Він підняв сплетені пальці наших рук і погладив мою щоку зворотним боком долоні. — Як минув день? — Повільно. — У мене також. Досі стискаючи мою руку, він підніс моє зап'ястя до обличчя. Заплющивши очі, кінчиком носа провів по моїй шкірі і, не розплющуючи очей, ніжно усміхнувся. Насолоджувався букетом і водночас боровся зі спокусою скуштувати вино Так він колись це назвав Я знала, що запах моєї крові набагато солодший для нього, ніж запах будь-якої іншої крові Так само, як вино вабить алкоголіка більше, ніж вода Завдає йому справжніх тортур, породжуючи неймовірну справу Але здавалося, Едвард більше насахався його, як колись Я до кінця не знала, які геркулесові зусилля ховалися за цим простим жестом я засмучувалася, що йому треба так із собою боротися, і заспокоювала себе тим, що не буду причиною його мук занадто довго. Я почула, як наближається Чарлі, надміру тупаючи ногами, аби висловити своє незадоволення гостем. Едвард швидко розплющив очі і опустив мою руку, досі не відпускаючи її. «Доброго вечора, Чарлі». Едвард завжди був бездоганно вічливий, хоча Чарлі цього й не заслужив. Шарлі щось буркнув у відповідь і став осторонь, схрестивши руки на грудях. Останнім часом його бачення батьківської опіки почало заходити в крайнощі. «Я принесу ще бланків заяв», – сказав мені Едвард, тримаючи набитий коричневатий конверт. А навколо його мізинця були намотані кільцем поштові марки. Я застогнала. «Невже могли лишитися коледжі, в які він не примусив мене подати заяву? І як він знаходив ці запізнілі запрошення?» Шкільний рік уже майже скінчився. Він усміхнувся, наче міг читати мої думки. Напевно, вони були написані у мене на обличчі. В деяких коледжах приймальні комісії ще працюють, а в деяких хотіли б зробити виняток. Я могла лише уявити вимоги, які ставилися до цих винятків, і грошові суми, які до них додавалися. Поглянувши на мій вираз обличчя, Едвард засміявся. Ну що, спробуємо? запитав він, потягнувши мене до кухонного столу. Чарлі пирхнув і пішов слідом, хоча йому годі було скаржитися на програму цього вечора. Він бо сам щодня надокучав мені щодо коледжу. Я швидко прибрала зі столу, а Едвард тим часом виклав на столі страхітливу купу бланків заяв. Коли я відсунула в бік буремний перевал, Едвард звів брову. Я знала, про що він думає, і щойно Едвард хотів це озвучити, як Чарлі його перебив. «Щодо вступних заяв у коледж Едварде», – сказав Чарлі найпохмурішим тоном. Він намагався не звертатися до Едварда напряму, а коли йому все-таки доводилося, його кепський гумор ще погіршувався. «Ми з Белою тільки не обговорювали плани на наступний рік. Ти вже вирішив, де навчатимешся?» Едвард усміхнувся до Чарлі і відповів привітно. «Ще ні. Я отримав повідомлення про зарахування з кількох коледжів, але досі зважує варіанти. А куди тебе зарахували?» Не відставав Чарлі. «Сиракузький університет, Гарвард, Дартмут». І щойно я отримав листа про зарахування до університету Південно-Східної Аляски. Едвард злегка обернувся і підморгнув мені. Я мало не пирснула зі сміху. «Гарвард? Дартмут?» Перепитав Чарлі благого війна. «Так, непогано. Це вже щось. Але університет Аляски – це було б несерйозно, якщо ти можеш вступити до Ліги Плюща. Тобто твій батько, мабуть, захоче...» «Карлайл підтримає будь-яке моє рішення», – сказав Едвард незворушно. «Хм... «Ти тільки уяви, Едварде!» – вигукнула я грайливим тоном. «Що, Бело? Я показала на товстий конверт, що лежав осторонь. «Щойно і я отримала зарахування до університету Аляски!» «Вітаю!» – посміхнувся він. «Який збіг?» Чарлі примружився і переводив погляд то на мене, то на нього. «Чудово!» – вимовив він за декілька хвилин. «Я йду дивитися матч, Белло. Дев'ята тридцять». Так він зазвичай давав знати, що побачення завершене. «Е татку. «Пам'ятаєш, ми тільки наговорили про мою свободу?» Він зітхнув. «Гаразд. Так і бути. Десята тридцять. І комендантська година на всі вечори після школи не відміняється. Бела більше не під арештом?» запитав Едвард. Хоча я й знала, що для нього це не новина, не могла відшукати жодної фальшивої нотки у його голосі, сповненому радості. «Умовно». Уточнив Чарлі крізь зуби. «А тобі що з того?» Насупившись, я подивилася на тата, але він не помітив. «Просто гарна новина», – відповів Едвард. «Аліса саме шукає партнера для походу по крамницях. І я впевнений, що Белі хотілося б побачити вогні великого міста». Усміхнувся він до мене. Але Чарлі заволав. «Ні». І його обличчя стало червоним. «Тату, а в чому проблема?» Він доклав зусиль, щоб розчепити сціплені зуби. «Я не хочу, щоб ти зараз їхала до Сієтла». «Чому?» «Я тобі розповідав про ту банду в Сієтлі, яка гуляє там і вбиває направо і наліво». Я не хочу, щоб ти потрапила їм на дорогу, ясно?» Я закотила очі. «Тату, вірогідність того, що мене вдарить блискавкою більша, ніж шанси, що одного дня у Сієтлі...» «Та все гаразд, Чарлі», – втрутився Едвард. «Я, власне, і не мав на увазі Сієтл. Я думав про Портленд. Я б і не повіз било до Сієтла. Звісно, ні». Я недовірливо подивилася на нього, але в руках він тримав газету Чарлі і саме уважно читав передовицю. «Мабуть, намагається заспокоїти батька. Адже думка про те, що я можу опинитися в руках навіть найнебезпечніших зі смертних, коли зі мною Едвард та Аліса, просто смішна. І Едварду вдалося. На якусь мить Чарлі уважно дивився на Едварда, а потім знизав плечима. Гаразд. І величаво пішов до вітальні, прискорюючи ходу, бо не хотів, напевно, прогавити початок гри. Я дочекалася, поки вімкнеться телевізор, аби Чарлі мене не почув. «Що?» – почала я була говорити. «Чекайно». Ну. Сказав Едвард, не відриваючи погляду від газети. Його очі продовжували бігати по сторінці, у той час як рука підсовувала мені бланк заяви. Гадаю, сюди можна вписати ті ж самі відповіді. Однакові запитання. Я зітхнула і почала заповнювати стандартну інформацію. Ім'я, адреса, соціальний. За декілька хвилин я підвела очі. Едвард задумливо дивився у вікно. Схилившись знову над своєю писаниною, я вперше побачила назву коледжу. Я пирснула і відсунула папери вбік. бік. Белло? «Будь серйознішим, Едварде. Дартмут?» Едвард узяв знехтовану заяву і спокійно поклав переді мною знову. «Гадаю, тобі сподобається в Ньюгемпширі», – сказав він. «Там усі умови для моїх нічних прогулянок, а ліс дуже близько, тож не треба далеко ходити. Багата природа». Він послав мені фірмову напівусмішку, перед якою, знав, я не могла встояти. Я глибоко вдихнула носом повітря. «Я дозволю тобі потім віддати борг, якщо це тебе ущасливить», – пообіцяв він. «І нарахую відсотки, якщо хочеш». «Та без величезного хабара мене туди і на поріг не пустять. Про який борг ти говориш? Нове крило Калинівської бібліотеки? Ми це вже обговорювали». «Белло, не могла б ти просто заповнити заяву? Тобі від цього гірше не стане». «Я рішуче задерла підборіддя. Знаєш що? Не буду». Я потягнулася до паперів, щоб зім'яти їх і виконати в кошик для сміття. Але вони зникли. Я подивилася на порожній стіл, потім на Едварда. Він наче й не рухався, але заява, напевно, вже захована в його курці. «Що ти робиш?» – з притиском запитала я. «Я підписуюся за тебе краще, ніж ти сама. А відповіді на запитання ти вже понаписувала». «Це заходить занадто далеко, Едварде». Прошепотіла я про той випадок, якщо Чарлі нецілковито занурився в гру». «Мені немає потреби кудись подавати заяву. Мене прийняли до університету Аляски. Грошей майже вистачить на перший семестр. Кращого алібі не придумаєш. Навіщо викидати на вітер купу грошей? Яка різниця, чиї вони?» Обличчя його болісно перекосилося. Билло. «Не починай. Я згодна, що мушу вступати до вузу заради Чарлі. Але нам обом відомо, що наступного семестру в мене не буде жодної можливості ходити до коледжу і перебувати будь-де поміж людей». Мої знання про перші роки новонародженого вампіра були мізерними. Едвард ніколи не вдавався в деталі, але я знала напевно, то не солодко. Понад усякий сумнів, треба спершу набути навичок самовладання. Виключалося будь-яке навчання, окрім дистанційного. «Я подумав, що питання з часом іще не вирішене», – делікатно нагадав мені Едвард. «Ти б могла насолодитися одним-двома семестрами в коледжу. Є ще багато людських вражень, яких ти не пізнала». Потім пізнаю. Потім вони не будуть людськими. Другого шансу побути людиною в тебе не буде, Белло. Треба вирішити питання з часом, Едварде. Небезпечно з цим затягувати. Поки що немає жодної небезпеки. Він стояв на своєму. Я пильно подивилася на нього. Жодної небезпеки? Звичайно. Хіба що одна вампірка, яка намагається помститися мені за смерть свого коханого, відібравши в мене життя і бажано якимось повільним і болісним способом. Та хто перейматиметься через Вікторію? Так, я мало не забула про Волтурі. Королівську родину вурдалаків з їхнім невеличким вампірським військом, які наполягають на тому, щоб моє серце зупинилося так чи інак найближчим часом, оскільки людям не велено знати про їхнє існування. Справді. Жодної причини для паніки. Навіть незважаючи на Алісу з її видіннями, Едвард розраховував, що вона точно передбачатиме майбутнє і завчасно нас попередить – Ризикувати було божевіллям. Крім того, питання вже було вирішене на мою користь. Моє перетворення мало відбутися за декілька тижнів по закінченню школи. Гострий біль тривоги пронизав моє нутро, коли я усвідомила, як мало насправді залишилося часу. Звичайно, ця зміна була необхідною. Це ключ до того, чого я хотіла більше за все на світі. Але я не могла виконати з голови Чарлі, який сидів у сусідній кімнаті, захоплений матчем, як і щовечора. І мою матір Рене в далекій Флориді, яка не втомлювалася запрошувати мене провести літні канікули на узбережжі разом із нею та її новим чоловіком. І Джейкоба, який, на відміну від моїх батьків, точно знатиме, що відбувається, якщо я зникну в якомусь віддаленому коледжі. Навіть якщо мої батьки тривалий час нічого не підозрюватимуть, і якщо я зможу відкладати поїздки додому, пояснюючи це тим, що їздити дорого або багато задали – або що я захворіла, Джейкоб усе одно знатиме правду. На якусь мить думка про те, що Джейкоб відчуватиме до мене відразу, затьмарила увесь інший біль. Белло, мовив Едвард, і болісний вираз з'явився на його обличчі, коли він прочитав страждання на моєму. Не поспішай, я нікому не дозволю тебе скривдити. У тебе стільки часу, скільки потрібно. Я б хотіла поквапитися. Прошепотіла я, кволо усміхаючись і намагаючись перевести це на жарт. «Я також хочу бути чудовиськом». Він стиснув зуби, а потім промовив крізь них. «Ти не маєш гадки, про що говориш». Різким рухом він кинув вологу газету на стіл поміж нами, вдаривши пальцем по заголовку на першій сторінці. Смерть розгулює містом. Поліцію лякає активність банди. «Який це має стосунок до нас?» «Чудовиська. Це тобі не жарт, було. Я ще раз уважно подивилася на заголовок, потім на його серйозне обличчя. «Це... це робить вурдалак?» – прошепотіла я. Він безрадісно посміхнувся. Його голос звучав тихо й холодно. Ти б здивувалася, Белло, якби дізналася, як часто представники мого виду стоять за жахіттями у ваших людських новинах. Їх легко розпізнати, якщо знати, кого шукати. У цій статті говориться, що перволіток вампір бродить по сієтлу. Кровожерливий, дикий. Неконтрольований. Такими були всі ми. Уникаючи його погляду, я знову вп'яла очі в газету. Ми спостерігали за ситуацією декілька тижнів. Присутні всі ознаки. Несподівані зникнення. Завжди серед ночі. Недбало заховані трупи. Брак інших доказів. Так, це новачок. Але, здається, ніхто не слідкує за перволітком. Він глибоко вдихнув. Втім, це не наша проблема. Ми б навіть уваги не звернули на ці події, якби вони не відбувалися так близько від нас. Як я вже сказав, це трапляється постійно. Існування потвор спричиняє потворні наслідки. Я намагалася не помічати імен на сторінці, але вони самі стрибали мені у вічі, наче були надруковані жирним шрифтом. П'ять осіб, чиї життя скінчилися і за ким побивалися сім'ї. Споглядання цих імен відрізнялося від абстрактного розмірковування про вбивства. Маурин Гарденер... Джефрі Кемпбелл, Джейс Рейзі, Мішель О'Коннелл, Рональд Елбрук. Люди, які мали батьків, і дітей, і друзів, і домашніх тварин, і роботу, і надії, і плани, і спогади, і майбутнє. Зі мною все буде не так. Прошепотіла я частково сама до себе. Ти не дозволиш мені бути такою. Ми житимемо в Антарктиді. Едвард розраготався, послабивши напругу. Серед пінгвінів. «Мило». Я невпевнено засміялася і скинула газету зі столу, щоб не бачити отих імен. З глухим звуком вона впала на підлогу. Звичайно, Едвард подбає про вибір здобичі для полювання. Він і його вегетаріанська родина, всі вони зобов'язалися захищати життя людей. Надавали перевагу великим хижим тваринам, щоб задовольняти свої потреби у харчуванні. Тоді Аляска, як і домовлялися, «лише кудись подалі, ніж Джуно, туди, де в досталь гризлі». «Уже краще», – мовив він. «І туди, де також водяться полярні ведмеді. Несамовито шалені. І вовки трапляються доволі великі». «У мене розтулився рот і перехопило подих». «Щось не так?» – запитав він. «Перш ніж я змогла оговтатись, він усе втямив, і його тіло напружилось». «О, забудь про вовків, якщо тебе це ображає», – сказав він сухо, розпроставши плечі. «Джейкоб був моїм найкращим другом, Едварде», – пробурмотіла я. Минулий час вжали в мене, як та оса. Звичайно, мене це ображає. «Будь ласка, вибач, я не подумав», – відповів він досі дуже прохолодно. «Не зважай. Мій погляд був прикутий до рук, стиснутих на столі у два кулаки. Ми обоє певний час мовчали, а потім його холодний палець опинився під моїм підборіддям, ніжно піднімаючись по моєму обличчю вгору». «Вибач, справді». «Я знаю. Знаю, що ти говорив не про нього. Я не мала так реагувати». Просто, просто я думала про Джейкоба, перш ніж ти прийшов. Я завагалася. Едвардові золотисті очі, здавалося, потемніли, коли я вимовила ім'я Джейкоба. Натомість у моєму голосі зазвучало виправдання. Чарлі каже, що Джейкобу зараз не переливки, він страждає, і, і це через мене. Але Белло, ти ні в чому не винна. Я глибоко вдихнула. Я маю йому допомогти, Едварде. Це мій борг перед ним. Зрештою, Чарлі поставив мені таку вимогу. Поки я говорила, Едвардове обличчя знову закам'яніло, наче у статуї. «Белло, ти не можеш перебувати поблизу вуку без охорони. Але для нас неприпустимо порушити угоду і перетнути їхню територію. Чи ти хочеш, щоб ми почали війну?» «Звісно, ні». «Тоді я не бачу сенсу далі обговорювати це питання». Він опустив руку і відвернувся, шукаючи нової теми для розмови. Його очі зупинилися на чомусь позаду мене, і на обличчі з'явилась усмішка, хоча погляд не втрачав пильності. «Я радий, що Чарлі дозволив тобі виходити. Бачу, тобі конче треба відвідати книжкову крамницю. Ти, мабуть, знову читаєш «Буревний перевал»? Ти ще не вивчила його на пам'ять?» «Ніхто з нас не має фотографічної пам'яті», – відрізала я. «Фотографічна пам'ять чи ні? Але я не розумію, чому він тобі подобається». Не знаю, чому Гіткліфа і Катрину, порівнюють з такими парами, як Ромео і Джульєта або Елізабет Беннет і Містер Дарсі. Це не історія кохання, це історія ненависті. У тебе серйозні проблеми з розумінням класики. Вкусила я його. Оча видячки, це тому, що пережитки минулого мене не вражають. Він посміхнувся, задоволений тим, що зміг мене зачепити. Скажи чесно, чому ти перечитуєш його знову і знову? Тепер його очі горіли живою цікавістю від спроби розгадати, що коїлося у мене в голові. Він подався вперед і обхопив моє обличчя руками. «Що в цій книжці тебе так приваблює?» Його щира цікавість обезброїла мене. «Не знаю, напевно», – відповіла я, що сили намагаючись впередкувати думки, які розпорошувались під його пильним поглядом. Гадаю, це якась неминучість. Як ніщо не змогло їх розлучити, ані її егоїзм, ані його лиха вдача – Ані зрештою смерть. Поки він міркував над моїми словами, його обличчя набуло задумливого виразу. Потім він знову вирішив мене подражнити і, посміхнувшись, мовив. Я все одно вважаю, що ця історія була б краще, якби, бодай, хтось із них мав хоч одну гарну рису. Гадаю, вони її мали. Їхнє кохання і є їхньою єдиною гарною рисою. Сподіваюся, що тобі вистачить розсудливості, аби не закохатися в когось такого лихого. «Мені трохи запізно хвилюватися, в кого закохуватись», – підмітила я. Але навіть і без застереження, я, здається, вже цілком упоралася з цим завданням. Він тихо засміявся. «Я радий, що це ти так вважаєш». «А я сподіваюся, що у тебе вистачить глузду триматися осторонь від такої егоїстки, як Катрина. Усьому виною вона, а не Гітклів». «Я буду обережний». Я зітхнула. З Едвардом можна було добре розважитися. Я поклала руку поверх його долоні, аби отримати її біля мого обличчя. «Мені треба побачити Джейкоба». Він заплющив очі. «Ні». «Немає жодної небезпеки», – сказала я. Колись я цілісінькі дні перебувала в лапуші разом зі зграєю, і нічого поганого не сталося. Але я затнулася, мій голос здригнувся наприкінці, бо в той час, як я говорила ці слова, сама усвідомила, що то була брехня. Неправдою було сказати, що не сталося нічого». Короткий спалах у пам'яті, і величезний сірий вовк приготувався до стрибка, оскаливши на мене свої зуби, схожі на шаблі. Відгомін спомину про колись пережиту паніку примусив мої долоні спітніти. Едвард почув, як прискорилось моє серцебиття, і кивнув, наче я щойно вголос зізналася у своїй брехні. Вовкула камінливі, інколи люди, які їх оточують, можуть постраждати, інколи загинути. Я вже хотіла йому заперечити, але ще один образ призупинив моє оскарження. В уяві з'явилося колись гарне обличчя Емілії Янг, тепер спотворено трьома глибокими шрамами, які спускалися від куточка правого ока до рота, перекосивши його овічно по похмуру гримасу. Зі зловісним тріумфом Едвард чекав, поки до мене повернеться дармове. «Ти їх не знаєш», – прошепотіла я. «Я знаю їх краще, ніж ти гадаєш, Бело. Я був там останнього разу». Останнього разу? Наші чвари з вовкулаками почалися ще 70 років тому. Ми тоді щойно оселилися поблизу Гоквіяма. Це було ще до того, як до нас приєдналися Аліса з Джаспером. Нас було значно більше, але ніщо не зупинило б їх відбіки, якби не Карлайл. Він зумів переконати Ефраїма Блека, що ми можемо співіснувати. І отак випадково ми уклали перемир'я. Я здригнулася, вражена звуком імені Джекового прадіда. Ми вважали, що з Ефраїмом рід вовкулак вимер. Пробурмотів Едвард. Здавалося, що тепер він говорить сам до себе. І що примха генетики, яка дозволяла трансмутацію, зникла. Він перервався і осудливо поглянув на мене. Здається, твоє невезіння зростає день у день. Чи ти усвідомлюєш, що твоя нестримана здатність притягувати смертельну небезпеку виявилася настільки дужою, що відродила зграю псів-мутантів? Якби твій не талант можна було зібрати в пляшечку, ми б отримали зброю масового знищення». Я пропустила повз вуха його кепкування. Мою увагу привернув його натяк. Невже він це серйозно? Але це не я їх повернула. Невже ти не знаєш? Не знаю, що. Моє невезіння тут ні до чого. Вовкулаки повернулися через те, що повернулися вурдалаки. Едвард пильно дивився на мене. Застигли від здивування. Джейкоб сказав мені, що то твоя родина запустила цей механізм. Я гадала, що ти повинен знати. Його очі звозилися. То ось, що вони думають. Едварде, поглянь на факти. Сімдесят років тому ви прийшли сюди і зродилися вовкулаки. Нещодавно ви повернулися, і вовкулаки з'явилися знову. Ти гадаєш, що це просто збіг? Він моргнув і його погляд пом'якшав. Карлелу буде цікаво почути цю теорію. Теорію, пирхнула я. Він мовчав, вдивляючись крізь вікно у дощ. Я уявляла, як він обмірковує той факт, що присутність його родини сприяла перетворенню місцевих жителів на величезних псів. «Цікаво, але безглуздо», – пробурмотів він за деякий час. «Ситуація лишається незмінною». Я розтлумачила його слова досить просто. Жодних друзів вовкулак. Я знала, з Едвардом треба бути терплячою. Не те, щоб він був нерозважливим. Просто він не розумів, ба навіть не уявляв, як сильно я заборгувала Джейкобові Блеку. Я завдячувала йому не лише своїм життям, а можливо і душевним здоров'ям також. Я не любила говорити про той порожній період у моєму житті, коли я залишилася без нікого, а особливо без Едварда. Поїхавши геть, він лише намагався врятувати мене і мою душу. Я не звинувачувала його за ті дурниці, що скоїла за його відсутності, і за той біль, який довелося пережити. Але він себе звинувачував. Тому я мусила дуже обережно йому все пояснити». Я підвелася й обійшла кругом столу. Він простягнув мені руки назустріч, і я сіла йому на коліна, вмостившись у його холодних кам'яних обіймах. Поки я говорила, мій погляд не відривався від його рук. «Будь ласка, просто хвилинку послухай. Це набагато більше, ніж просто забаганка провідати старого друга». «Джейкоб страждає». На цьому слові мій голос затримтів. «Я не можу не спробувати йому допомогти. Я не можу кинути його зараз». Коли він мене потребує Лише через те, що він не увесь час буває людиною Адже він був поруч зі мною, коли я сама поводилася не зовсім по-людському Ти не знаєш, як мені тоді було Я завагалася Обійми Едварда ще більше затверділи Долоні стиснулися в кулаки І на них повиступали жили Якби Джейкоб мені не допоміг Я не впевнена, чи було б тобі до кого повернутися Я винна йому набагато більше, ніж це, Едварде я крадькома поглянула на його обличчя. Очі були заплющені, а ще лепестиснуті. «Ніколи собі не пробачу, що залишив тебе», – прошепотів він. «Навіть якщо житиму сто тисяч років». Я поклала руку на його холодне обличчя і дочекалася, поки він зітхнув і розплющив очі. «Ти просто намагався вчинити правильно. Я впевнена, що з будь не таким божевільним, як я, це б спрацювало. Крім того, тепер ти ж тут, ось що має значення». «Якби я не поїхав, то зараз тобі б не довелося ризикувати життям, щоб утішити пса». Я здригнулася. Я вже звикла до джейкобових образливих виразів – кровопивця, п'явка, паразит. Але чомусь оте слово, сказане Едвардовим оксамитовим голосом, звучало набагато грубіше. «Не знаю, як би краще про це сказати», – мовив Едвард холодним тоном. «Мабуть, це прозвучить грубо, але я мало не втратив тебе у минулому». І знаю, що відчував тоді, коли гадав, що втратив. Я не збираюся поблажливо ставитися і до найменшої небезпеки. В цьому ти мусиш мені довіряти. Зі мною все буде гаразд, біль знову відбився на його обличчі. Будь ласка, Бело, прошепотів він. Я поглянула в його золотаві очі, які несподівано загорілися. Будь ласка, що. Будь ласка, заради мене. Будь ласка, доклади свідомих зусиль, щоб уберегти себе від небезпеки. Я зроблю все, що мені до снаги, але не відмовлюся від невеликої допомоги. Я постараюся, пробормотіла я. Ти хоч розумієш, скільки для мене важиш. Усвідомлюєш, як сильно я тебе кохаю. Він міцніше притиснув мене до грудей, схиливши мою голову під своє підборіття. Я поцілувала його сніжно-білу холодну шию. Я знаю, як сильно я кохаю тебе. Ти порівнюєш одне маленьке деревце з цілим лісом. Я закотила очі, але він не міг мене бачити. Неможливо. Він поцілував мою маківку і зітхнув. Жодних хвил кулак. Мене це не влаштовує. Я мушу побачити Джейкоба. Тоді мені доведеться тебе зупинити. З його цілком упевненого голосу можна було подумати, що для нього це не проблема. Я була впевнена, що він правий. Я відчула записку Джейкоба у кишені, так наче раптом вона стала важити кілограм. Я навіть почула Джейкобів голос, і здавалося, що він погоджується з Едвардом, чого аж ніяк не могло статися в реальності. Але це нічого не змінює. Вибач.